A FÉNYES ÓRA A nagyon jó és hatalmas Guillaume nagyúrnak, Hainau holland és zéland grófjának. Isten kegyelmében felettébb kedves és nagyon szeretet fivéremnek. Üdvözlet! Még csapataink felállításával foglalatoskodnánk, Harwich tengeri kikötőjében, és a királyné ideiglenesen Válton apátságában húzódott meg, Midőn elért hozzánk a következő hír, hogy Edward király unokaöccse Harry Lancaster, aki itt félrekonyuló feje miatt, mind közönségesen ferdenyakú neveztetik, útban van mi felénk, egy egy báróval és lovakkal, valamint azok birtokain toborzott férfiakkal együtt. Úgy szintén Hereford, Norwich és Lincoln Lord püspökei, hogy felajánlják szolgálataikat a királynénak, Isabella úrnőnek. És Norfolk nagyura, Anglia marsalja, hasonló szándékkal közeledik Vitéz vitézhadaival. Csapataink a Bőri St. Edmundsnak nevezett helyen egyesültek, Lancaster és Norfolk hadával ahol épp vásárnapja volt, de nem csak a vásártéren, hanem a környező utcákban is. A találkozás oly örömteli hangulatban zajlott le, hogy én azt le sem tudom írni, kegyelmednek. A nyergükből szökő lovagok felismerték, ölelgették és csókolgatták egymást. Kent nagyúr és Norfolk nagyúr, e két rég nem látott igaz fivér, Egymás keblére borult, majd Mortimer nagyúr ugyanezt tette hírford püspökurával. Ferdenyakú nagyúr arcon csókolta Edward herceget, Aztán mindannyian lóháton siettek a királynéhoz, Hogy ünnepeljék őt, és ajkukkal illessék ruhája szegélyét. Ha csupán azért jöttem volna Angliába, hogy ezt lássam, Az Izabella úrnöm körül áradó sok szeretetet és örömet, akkor is úgy érezném, hogy fáradozásai miért elegendő jutalomban részesültem. Mert Szent Edmonds lakói, odahagyván szárnyasaikat és ponyvára terített zöldségeiket csatlakoztak az örömújongáshoz, és a környező vidék népei szüntelenül özöllött. A királyné nyomatékos bókok közepette, és kedves szavakkal mutatott be az angol nagyuraknak, és hogy megismerjenek, ott sorakozott mögöttem holland ezer láncsása, és büszkeség fogott el. Nagyon szeretett fivérem a nemes megjelenés láttán, amelyet lovagjaink nyújtottak a tengeren túli nagyuraknak. A királyné nem mulasztotta el hangsúlyozni rokonsága és hívei mindegyike előtt, hogy Lord Mortimernek köszönheti visszatértét így erős támogatással. Fennen dicsérte Mortimer nagy úr szolgálatait, és megparancsolta, hogy mindenben fogadják meg tanácsát. Egyébként Izabella úrnőm nem rendelkezik soha úgy, hogy előzőleg kinek kérné Mortimer nagyúr véleményét. A királyné szereti őt, és ezt nem titkolja. De ez csupán szűzi egy szerelem lehet, Bármit is állítsanak, a rágalmazásra mindig kész nyelvek. Mert ha másképp lenne, azt bizonyára takargatná. De a szeméből is látom, ahogyan engem néz. Mert nem így nézne rám, ha szíven nem lenne szabad. Valtomban attól tartottam, hogy kettejük barátsága egy általam nem ismert oknál fogva, kisé kihűlt. De bebizonyosodott, hogy semmi ilyesmi nem történt. És továbbra is mindenben egyetértenek, aminek én szerfelett örvendek, hiszen természetes, hogy Izabella úrnőmet szeretik minden szép és jó tulajdonságáért. És szeretném, ha mindenki oly szeretettel viseltetne iránta, mint amilyennel én hódolok neki. A püspök nagyurak elegendő pénzt hoztak magukkal, és megígérték, hogy még többet is összegyűjtenek egy ház megyéjükben. Ez megnyugtatott úrjaink zsoldját illetően, mert féltem, hogy Mortimer úr Lombard segélyei túl gyorsan elapadnak. Amit most leírtam kegyelmednek a szeptember 28. napján történt. Utazásunk ennaptól kezdődően diadalmenet volt. Áthaladtunk a fogadókkal és szállásokkal bőségesen ellátott New Market városán, és Cambridge nemes városán, ahol csodálatos kép mindenki latinul beszél, és egyetlen kollégiumban több deákot lehet találni, mint a hányat kegyelmed tud számlálni egész hajnaujában. Ahogyan a nép, valamint a nagyurak fogadtak bennünket, eléggé bizonyította, hogy a királyt nem szeretik, hogy rossz tanácsosai miatt gyűlölik és megvetik. Ezért csapatainkat felszabadítás kiáltásokkal üdvözölték. Hennúrjeink nem unatkoznak, ahogy ferdenyakú Henry úr mondja, aki, amint látja, kedvesen használja a francia nyelvet, ám ha beszéde megüti a fülem, egy jó negyedórai nevetésre késztet, és azon túl is, valahányszor eszembe jut, újra megnevettet. Anglia leányai roppant szeretően fogadják lovagjainkat, és ez jó dolog, mert ébren tartja harcias kedvüket. Ha én magam dévajkodnék, rossz példát mutatnék, és elveszteném a tekintéit, amelyre szüksége van egy vezérnek, hogy adott alkalmakkor rendre utasíthassa katonáit. Aztán az Izabella úrnőmnek tett fogadalmam is tiltja az ilyesmit és ha eskü megszegném, hadjáratunk sorsa netár rosszra fordulhatna. Az éjszakák ugyan kicsim meggyötörnek, de mert a lovaglások hosszúak, az álom nem kerül el. Ha el hadjáratból visszatérek, azt hiszem, meg fogok házasodni. A házasságról jut eszembe. Tájékoztatnom kell kegyelmedet, kedves bátyám, valamint kedves nővéremet, grófné hitvesét, hogy az ifjú Edvard herceg még mindig a régi vonzalommal gondol a kegyelmetek Filippa leányára. És nincs olyan nap, hogy ne kérdezősködne nálam felőle, és szívének minden indulatja felé fordul ma is. És a kötött szerződés jó és hasznos, és kegyelmed leánya mindig boldog lesz, ebben bizonyos vagyok. Jó magamat barátság fűz az ifjú Edvárt herceghez, aki úgy tűnik, felettébb csodál engem, bár keveset beszél, és gyakran oly hallgatag, ami ennek kegyelmed lefestette nagyapját, a hatalmas szép fülöp királyt. Meg lehet, hogy egy napon épp oly nagy uralkodó lesz, mint a szép király volt, de talán már előbb is, mintsem, hogy megkapná koronáját Istentől, ha hihetek annak, amit az angol bárok mondogatnak a tanácsban. Mert Edward király szánalmas bohócnak tűnik minden felmerülő kérdésben. Amikor partra szálltunk, a Westminsterben tartózkodott, és hogy bőrét mentse tüstént bezárkózott a londoni towerba, majd királyságának grofságait kormányzó serifjeivel minden nyilvános helyen, főtéren, vásáron és piacon kikiáltatta az alább idézett rendeletet. Látván, hogy Roger Mortimer, valamint a királynak és a királyságnak egyéb árulói és ellenségei idegen csapatok élén erőszakkal partra szálltak és meg akarják dönteni a királyi hatalmat, a király megparancsolja minden alatvalójának, hogy minden eszközzel álljanak ellen, és semmisítsék meg a betolakodókat. Csupán a királynét, a fiát és Kent grófját kell kímélniük. Mindazok, akik fegyvert fognak a behatolók ellen, magas zsoldot kapnak. És bárkinek, aki a király elé viszi Mortimer holttestét, vagy akár csak fejét, ezer liv sterling jutalom ajántatik fel. Edvád király parancsai senkit nem késztettek engedelmességre, de hozzájárultak Mortimer nagyúr tekintélyének öregbítéséhez, mert megmutatták, milyen sokra becsülik életét, és mindennél inkább kifejezésre juttatták, hogy ő a vezér. A királyné azonnal visszavágott, és 2000 Liv Sterlinget ígért annak, aki a fiatal Hugh de Spencer fejét elébe viszi, ennyire tagsálvának a kárt, amelyet ez a nagy úr ellene férje szerelmében elkövetett. A londoniak közömbösek maradtak királyuk támogatásában, aki teljesen megmakacsolta magát téveigéseiben. Bizony, bölcs dolog lett volna részéről, ha előzi az ő despenzéjét, Mégis Konokó ragaszkodott hozzájuk, mondván, hogy a múlt tapasztalatai eléggé megtanították, mert amikor hasonló dolog merült fel Gébstone lovaggal, ő hajlandó volt megválni tőle de ez mégsem lett akadálya a lovag megölésének, és annak, hogy rákényszerítsenek a királyra egy kártát és egy rendelkező tanácsot, amelytől később csak nagy veszőtséggel tudott megszabadulni. Edward véleményét mindenben támogatta despenzé, és ahogy mondják, egymás keblére omolva könnyeket ontottak. Sőt, despenzé állítólag azt kiáltotta, hogy inkább meghal királya keblén, sem hogy tőle távol kelljen élnie. Persze, előnyös volt ezt mondania, hiszen számára ez a melkas az egyetlen bástya. Így aztán mindegyikük megmaratorút szerelmében, és csak az idősebb deszpenzé meg Árundel grófja van velük. Az utóbbi rokona a deszpenzéknek továbbá Varén grófja, aki Árundel sógora, végezetül báldok kancellár, aki kénytelen hűséges maradni a királyhoz, mert hogy őt oly egyhangulag gyűlölik, hogy darabokra szaggatnák, bárhova is menne. A király csak hamar lemondotta a Tower biztonságának élvezetéről, és kis számú kíséretével elmenekült, hogy wells sereget gyűjtsön. De előbb szeptember 30. napján Közhírré tétette a kiátkozási bullákat, amelyeket Szent Atyánk a pápa állított ki számára, ellenségei ellen. A kihirdetés miatt, ha hírét veszi, ne nyugtalankodjék, szeretett fivérem, mert a bullák nem reánk vonatkoznak. Azokat Edvárd király a skótok ellen kérte és hamis felhasználásukkal senkit nem ámított el, ezért épp úgy áldoztatnak bennünket most, mint annak előtte, és elsősorban a püspökök. Így szánalmasan elmenekülve Londonból a király Reynolds érseke John Stratford püspökre és Stapleton püspökre, Exeter megyés püspökére, a korona kincstartójára hagyta a kormányzást. De gyors előrenyomulásunk miatt Stratford püspök úr hódolni járult Izabella királyné elé, és közben Reynolds érsek Kentből küldte bocsánatkérését, ahová elmenekült. Így aztán csak Stapleton püspök maradt Londonban, abban a hitben, hogy ott lopott javaival elegendő védelmezőt szerzett magának. A város haragja azonban felzúdult ellene, és amikor menekülésre szánta el magát, az üldözésére indult tömeg utolérte, majd legyilkolta Csipsite külvárosában, ahol testét a felismerhetetlenségig széttaposták. Ez október 15. napján történt, amikor a király Néval tartózkodott, egy földsáncokkal körülvett városban, ahol kiszabadítottuk Thomas Berklyt, Mortimer nagyúrvejét. Amikor a királyné tudomást szerzett Stapleton végéről, azt mondotta, hogy nem illő megsiratni egy ilyen gonosz ember halálát, és hogy inkább örvendezik, mert a püspök felettébb sokat ártott neki. És Mortimer nagyúr kijelentette, hogy így jár mindenki, aki a vesztükre tör. Előző nap Oxford városában, amely még inkább tele van deákokkal, mint Cambridge városa, Orleton úr, Hírford püspöke, felment a szószékre, hogy egy nagy prédikációt tartson, Isabella úrnő, az akvitániai herceg, Kent grófia és minden nagyúr előtt, melynek témája a Meum Doleo, és amelyet a Szentírásból, a királyok szent könyvéből merített. Azon céljal, hogy leleplezze, mi szerint az a kór, amelytől Anglia szenved, a nevezett királyság fejében fészkel. Azért az orvosságot ott kell alkalmazni. Beszéde mélyen hatott az egész gyülekezetre, mert le tudta festeni és elő tudta sorolni a királyság sebeit és kínjait. És bár orleton óra az egyórás prédikáció során egyszer sem ejtette ki a király nevét, mégis mindenki reágondolt, mint a bajok okozójára. És a püspök végül felkiáltott, hogy az egek villámainak, valamint az emberek kardjának egyaránt le kell sújtania, a béke kevé megpontóira, és a királyok megrontóira. Nevezett hírford nagyúr, emelkedett szellemű férfiú és nagy megtiszteltetés számomra, hogy gyakran beszélhetek vele. Jól lehet, mindön vélem társalog, arcán a türelmetlenség jeleit vélem felfedezni. De azért minden alkalommal hallok tőle néhány jó szentenciát. Valamelyik nap például azt mondotta közülünk mindenkinek eljő a maga fényes órája, századának eseményeiben. Egyszer Kent nagyurat, másszor Lenkeszter nagyurat, az egyiket előbb, a másikat pedig utóbb világítja meg ez az esemény. Azt szerint, hogy milyen meghatározott részt foglal el benne. Így alakul a világ történelme. Ez a perc, amelyben most vagyunk, Hajná uram! Talán éppen kegyelmednek a fényes órája. Két nappal a prédikáció után és a megrázkódtatás folyamánya kép, amelyet nekünk okozott, a királyné Wallingfordból egy kiáltványt bocsátott ki, a despenzék ellen. Megvádolván őket, hogy kifosztották az egyházat és a koronát, Igazságtalan halálát okozták, és elorosták örökségét sok hűséges alattvalónak. A legnagyobb urak közül sokat bebörtönöztek, és száműztek. Elnyomták az özvegyeket és árvákat, a népet adókkal és sarccal gyötörték. Ezzel egy időben tudomásunkra jutott, hogy a király, aki előbb az Ifjú Despenzé tulajdonában lévő Gloucester városba menekült, onnan Westbury-be sietett, ahol is kísérete szétszé lett. Az idősebb deszpenzé visszavonult Bristol városába, ottani várába, hogy feltartóztasson bennünket, miközben Arundel grófja és Varen grófja, s birtokukra vonultak, hogy északról és délről megkíséreljék védeni a Velszi határvidéket amíg a király az ifjabb Despenzével és Báldok kancellárral Velszbe megy sereget gyűjteni. Összintén szólva jelenleg nem tudjuk, hogy mi történt vele. Egyes hírek szerint állítólag Írországba hajózott. Sárlton grófjának parancsnoklása alatt több angol bandérium sietve megindult Sroffshire felé, hogy ott megütközzék Arundel grófjával mi pedig tegnap, október 24 én napján, épp egy hónappal azután, hogy otthagytuk Doldrechtet, könnyű szerelés, nagy lelkesedés közepette, bevonultunk Lóczester városába. Ma indulunk Bristol felé, ahová az öreg deszpenzébe zárkózott. Az én feladatom, hogy megostromoljam ezt az erődöt és így végre alkalmam nyílik, hogy harcba szálljak Izabella úrnőért, és bebizonyítsam vitésségemet. mert hogy erre mindeddig nem volt lehetőség, hisz útközben oly kevés ellenséggel találkoztunk. A roham előtt meg fogom csókolni Hainau zászlaját, amely a lányzsámon lobog. Mielőtt útnak indultam, kegyelmedre bíztam végső akaratomat, felettébb kedves és nagyon szeretett bátyám. És semmit nem látok, amit vissza akarnék vonni, vagy hozzá akarnék tenni. Ha el kell szenvednem a halált, kegyelmet tudni fogja, hogy azt visszatetszés vagy sajnálkozás nélkül szenvedem el. Amint illik a hölgyeket és a szerencsétlen elnyomottakat. Védelmező nemes lovakhoz, és kegyelmet becsületéhez, valamint kedves nővéremhez, a kegyelmet feleségéhez, és szeretett leányaihoz, akiket ahányan vannak, Isten óvjom. Kelt, Gloucesterben, 1325. októberének 25. napján. Jean. Másnap azonban Jean de Hainau úr nem tudta bebizonyítani vitézségét, és szép lelki felkészülése hiába való maradt. Amikor reggel lengőzászlókkal és felcsatolt sisakkal megjelent Bristol előtt, a város már elszánta magát a megadásra, és akár egy bottal is bevehették volna. A város előkelői sietve küldték a béke békeköveteket, akik csak az iránt érdeklődtek, hogy a lovagok hol kívánnak megszállni. A királynét ragaszkodásukról biztosították, és felajánlották, hogy azonnal kiadják urukat, az öreg Júlö penzét. az egyetlen bűnös, aki megakadályozta, hogy már előbb tanúsíthassák jó szándékaikat. A városkapuk tüstént kitárultak, és a lovagok Bristol legszebb palotájában ütötték fel tanyájukat. Az öreg Despenzét a várában fogták el. Négy lovag őrizte, amíg a királynő, a trónörökös és a legfőbb bárók elhelyezkedtek a lakosztályokban. A királynő itt találta három másik gyermekét, akiket a menekülő második Edward Despenzé őrizetére bízott. Izabella örvendezett, hogy húsz hónap alatt mekkorát nőttek a kicsikék. Nem szűnt meg gyönyörködni bennük, és csókolgatta őket. Aztán hirtelen Mortimerre pillantott, és mintha ezzel a túlzásba vitt lelkendezéssel védkezne ellene, oda neki. Szeretném, barátom, ha Isten kegyelméből, kegyelmettől születtek volna. Lancaster grófjának javaslatára a királyné mellé azonnal kineveztek egy tanácsot, amelynek tagjai voltak Hereford, Norwich, Eli és Winchester püspöke, Dublin érseke, Norfolk és Kent grófja, Roger Mortimer, Vigmor bárója, Sir Thomas Wake, Sir William Lasu Desley, Robert Montalt, Robert Merle, Robert Battleville és Ari de Beaumont úr. Ez a tanácsi jogi érvet kovácsolt abból, hogy Edvárd király az országhatárokon kívül tartózkodik, hogy Velszben vagy Írországban ez nem jelent különbséget. És elhatározta, hogy az uralkodó távollétében az ifjú Edvárd herceget kiáltja ki, a királyság őrzőjének és fenntartójának. Azonnal kiosztották a legfontosabb közigazgatási funkciókat. Edem Orlaton a lázadás esze, a Lord kincstartó tisztségét kapta. Legfőbb ideje volt, hogy gondoskodjanak a központi hatalom újjászervezéséről. Már az is csoda számba ment, hogy egy egész hónapon át, mi alatt a király menekült és miniszterei szétszélettek, mi alatt Anglia a királyné meg a henújerek hagyáratát állta, a vámok szabályosan befolytak. Az adószedők úgy, ahogy de beszedték az adókat, és a városi őrség felügyelete, valamint a társadalom egészének egyfajta beidegződöttsége révén az élet a megszokott mederben folyt tovább. Így hát a királyság őrzője, az uralom ideiglenes letéteményese, egy hiány tizenöt esztendős volt. Az általa kiadott rendeleteket pecsétjével fogja ellátni, mert az állampecséteket magával vitte a király és baldog kancellár. Az ifjú herceg kormányzásának első ténykedéseként még aznap elnökölt az öreg Hullede Spencer Perének tárgyalásán. A vádat Sör Thomas Wake a hadjárat marsalja, egy marcona és már koros lovag képviselte aki úgy mutatta be Despenzét, Winchester grófját, mint Thomas Lancaster kivégzésének, az idősebb Roger Mortimer halálának, mert csörk, öreg lordja nem érhette meg unokaöccse diadalmas visszatértét, néhány hittel előbb meghalt a Londoni Tower börtönében. És számos más nagyúr bebörtönzésének, száműzésének és halálának, a királyné és kent grófja kifosztásának, a királyság ügyei gonosz intézésének, a skóciai és akvitániai vereségnek és minden olyan dolognak felelőssét, amely az ő ösztönzésére történt, és gyászos tanácsainak következménye volt. Ugyanezeket a vádakat emelik majd ezentúl Edward király minden tanácsadója ellen. A ráncos, hátú, erőtlen hangú, öreghjú, aki hosszú éveken át látszólag reszkető meghunyászkodással hajolt meg a király akarata előtt, most a tőletelhető legnagyobb erélyességet mutatta. Nem volt többé veszteni valója, lépésről lépésre védte állásait. A vesztett háborúk? A bárok gyávasága miatt vesztették el, a fővesztések, bebörtönzések, a királyi tekintély ellen lázadók és az árulók ellen hozták az ítéleteket, mert ha a tekintélyt nem tisztelik többé, összeomlanak a királyságok. A hűbéri birtokok és jövedelmek elkobzását csak azért határozták el, hogy a korona ellenségei ne tudjanak katonát és pénzt szerezni. És ha szemére néhány fosztogatást vagy eltulajdonítást, miért nem veszik tekintetbe azt a 23 udvarházat, amely a sajátja volt, vagy a fiáé, és amelyeket az itt jelenlévő Mortimer, Lancaster, Maltravers és Berkeley 1321-ben feldult és felégetett, mielőtt vereséget szenvedett volna Shrewsbury, illetve Borobridge alatt. Mindössze az általuk okozott negyvenezer becsült kárt térítette vissza magának, de szinte felbecsülhetetlen az a tömérdek erőszak és kegyetlenkedés, amelyet embereivel műveltek. A királynéhoz fordulva e szavakkal fejezte be mondókáját. Úrnőm, Isten igaz ítélettel tartozik nekünk, és ha ezt az ítéletet nem nyerhetjük el ebben a században, akkor a más világon kell megkapnunk tőle. Az ifjú Edward herceg felvetette hosszú szempilláját és figyelmesen hallgatott. Az öreg Julledes penzét meghurcolása fővesztésre és akasztásra ítélték, amelynek hallatán némi megvetéssel mondta. Látom, lordjaim, hogy a lefejezés és az akasztás kegyelmetek számára két külön dolog, de számomra csupán egyetlen halál. A magatartása meglepte azokat, akik más körülmények közepette ismerték, és hirtelen érthetővé vált az a nagy befújás, amelyet gyakorolt. Ez a talpnyaló udvaronc nem volt gyáva. Ez a gyűlöletes miniszter nem volt ostoba. Edvárd Herceg jóváhagyta az ítéletet, de elgondolkodott, és csendes véleményt kezdett formálni a magas tisztségekre jelölt emberek viselkedéséről. Meghallgatni mielőtt beszélnénk, tájékozódni mielőtt döntenénk. Megérteni, mielőtt határoznánk, és soha nem felejteni, hogy minden emberben együtt található a jó és a rossz cselekedetek forrása. Egy uralkodó számára ezek a bölcsesség alapvető tételei. Ritkán fordul elő, hogy valakinek 15 éves kora előtt halára kelljen ítélnie egy embertársát. Akvitániai Edward hatalmának első napján Kellő gyakorlatra tett szert. Az öreg despenzét lábánál fogva egy lóhoz kötötték, és végig hurcolták utcáin. Utána szakadt inakkal, repet csontokkal vonszolták a vár udvarára, és a tőke elé térdepeltették, hogy tarkóját lecsupaszítsák, őszhaját az arca elé vetették. Egy tagba szakadt, vörös csukjás hóhér lecsapta a fejét. Az ütőerekből kilövellő vértől lucskos testet a hónajánál fogva egy bitóra akasztották, és mellé helyezték a karóra tűzött, ráncos, mocskos fejet. És mindazon lovagok, akik Szent György Nagyór nevére tettek esküt, hogy védelmezői lesznek a hölgyeknek, szüzeknek. Elnyomottaknak és árváknak, hangos nevetés és jókedvű megjegyzések közepette örvendeztek, egy kettévágott aggasztán hullája láttán.